A repülőtér néhány mérföldnyire volt a tengerparttól. Magár repülőtér volt, néhány hangárral, egy lapos tetejű ellenőrző toronnyal, egy lelógó szélzsákkal, és egy poros, betonozatlan kifutópályával. Furcsa módon Konstanz egyre idegesebb lett. Úgy izget mozgott, mint egy zsákbólha. Hogy egy kicsit is felviduljon, gyakran emelgetett a szájához egy lapos üveget, amíg Roki Maxim el nem vette tőle. Semmi kedvesen volt egy részeg utassal vesződni, mert a repülőgép vezetése nem olyan könnyű, mint egy hétvégi kirándulás a szabadban. Konstanz csak annyi ideig maradt a repülőtér irodáján, amennyire szükség volt ahhoz, hogy a szép hurikán nevet viselő bonanza tulajdonosaként igazolja magát. Rocky Maxim bemutatta pilóta jogosítványát, és fél órai kemény munkára volt szüksége, hogy az irányt meghatározza és bejelentse. Azután félrevonta a repülőtér vezetőjét, és megkérdezte, érkezette valami telefon Charles dunant -től. Az nem válaszolt. Rajta kívül senki sem érdeklődött a hurikán iránt. Már több, mint negyed éve használatlanul állt a hármas hangárba, és csak ma reggel próbálták ki a szerelőcsarnokban. Az ellenőrzés mindent rendben talált. Oké, okay, bólintott Roki. Okunk van feltételezni, hogy esetleg érdeklődni fognak az útirányunk iránt. Kérem, adjon meg hamis irányt. Például New Yorkot. A repülőtér vezetője beleegyezett, és útjára eresztette Rokit. A nyomozó még felhívta a céget, ahonnét a kocsit bérelte, hogy vigyék el a porsét és a bérleti összeget, amelyet a reptér vezetőjénél hagy. Aztán a hármas hangárhoz hajtott. Egy repülőoktató éppen összeterelte a báránykáit, fiúk és lányok tarka csapatát. Egy lány shortban tarka, bőinkben és szandállal jött át a leállított sportgépektől, amelyek közt ott volt a hurikán nevű bonanza is. A lány kicsit sántított, a bal térde vastagon be volt fáslizva, vörös haját a tarkóján bőrszíj fogta össze, és mint valami lófarok lógott le a, hát a közepéig. A lány arcán keresztben raktapasz volt, a szemét ormótlan napszemüveg védte az erős napsütéstől. A tanulók csoportjához lépett, ahol a tanár türelmetlenül morogta. Kérem, hogy a jövőbe pontosabbak legyenek, és ez a hölgyekre is vonatkozik. Különben sohasem tudjuk teljesíteni a programunkat. Hogy még egyszer elismételjem, a légcsavar, amelyet propellernek is nevezünk, elől van. Van oldalt, egy emelőlapát, de egyiket sem lehet úgy használni, mint valami pedált. A bot kormánnyal kell őket működtetni. És még mivel asszonyom? Roki Maxim nem várta meg a bizonyára nagyon érdekes feleletet, hanem a táskákkal és két ejtőernyővel felkapaszkodott a bonanza fedézetére. Különöstek tűnt, hogy konstanz egy ejtőernyőre bízza drága életét. Talán kételkedett Roki pilóta tudományában. Egy szerelő sietve jött a műhelyből és jelentette, hogy a gép madár útra kész. Roki egy bankot nyomott a kezébe, amiért a szerelő megígérte, hogy a porsche a repülőtéri iroda elé viszi. Roki természeténél fogva, de foglalkozása miatt is bizalmatlan volt. Megkérdezte hát az olajos, kezes lábacba öltözött férfit is, hogy a délelőtt folyamán nem érdeklődötte valaki a hurikán iránt. A szerelő vállat volt. Ugyan ki járna ide? Csak a tanuló repülők, akiknek minden gépet ki kell próbálniuk. Ha mindig őket figyelnénk, nem jutnánk el a maguk munkájához. Roki bemászott a pilóta ülésbe, bekapcsolta a biztonsági jövet, és segített Konstáncnak felvenni az ejtőernyőt. Csak tréfából kérdezte meg tőle, hogy tisztában van az ejtőernyő működésével, amely szükség esetén a segítségére lehet. Csodálatosképpen Konstanz egész jól tudta, mit kell vele tenni. Roki csak néhány szóval frissítette fel az ismereteit. Ha ugornia kell, alaposan löki el magát az üléstől Konstánsz. Semmi esetre sem szabad a mellé lévő fogantyút azonnal meghúznia. A tapasztalat szerint az a legjobb, ha ugrás után szabadon esik, és mondjuk 20-25-, még jobb a ig számol közben. Akkor egy rántást érez majd, és akkor. Az asszony bizalmatlanul nézett Rokira. Mit jelentsen ez Jeff Strack? Maga pontosan úgy tesz, mintha csak azért startolnánk, hogy utána ejtőernyős gyakorlatot tartsunk. Ez aztán az igazi női logika. Rohinak esze ágába se lett volna egy tőernyő cipelni a hátán, hogy mégis felcsatolta a magáért, és nem dobta hátra a szokása szerint az egyik ülésre, egyszerűen ellenkezésből történt. Csak is azért, mert biztos volt benne, hogy szép kísérő nője nem játszik nyílt kártyákkal, hogy valamit titkol, amiről neki nem szabad tudnia. Rendes körülmények között azzal nyugtatta volna meg a legjobban az asszonyt, hogy tüntetően félredobja az erdőernyőt. Így azonban még idegesebbé tette Konstanzot azzal, hogy felcsatolta. Csendesen kuncogott magába. De jókedve pokoli gyorsan elmúlt. Beindította a motorokat, és rádió lépett az ellenőrző toronnyal. Megkapta az engedélyt az indulásra, a szerelő elhúzta a féktuskókat, és olyan porfelhőt kavarva, mint egy zászló a startvonalig gurult. A tanulócsoport odanézett, a vörös lófarkas lány integetett. Aztán Roki Maxim rákapcsolt. A motorok felzúgtak, a kifutópálya mind gyorsabban és gyorsabban közeledett feléjük. A sebességmérő 50 mérföldre úrott, 80-ra, 110-re. A gép egyre kevésbé bukdácsolt, hosszú ugrásokba ment át. Aztán Roki behúzta a botkormányt, és az elegáns madár felemelkedett a földről, elemébe a levegőbe. Szemben a nappal szembe a saját sírjával. Roki pompásan kézbe tartotta a bonanzát, a kormány legkisebb rezdülésének úgy engedelmeskedett a repülőgép, mint egy fajtiszta, jól idomított lóvaló Rocky Maxim az ellenőrző torony fölött 300 láb magasan meredeken jobbra kanyarodott, elégedetten kacsintotta mellette ülő Konstancra, és megint vérébe érezte a repülés régi mámorát. Pénz kellene, idő kellene, és akkor mély beutazhatna a távoli országokat. Florida mocsarai és Texas prédiei fölött. Egy út felett húztak el. Az út szélén egy kocsi állt, Mellette egy férfi, aki a messzelátójával nézte őket. Fehér a tompán csillogott a napfényben. Fehér haj? Roki balra fordult. A hurikán gyakorlatilag a bal oldalára dőlt, Hogy ne téveszte szem elől a fehér meg a napba villogó messzelátóját. A férfi hirtelen leengedte a messzelátót, és a kocsijába ugrott. Rocky nem volt egészen biztos benne, de úgy vélte, erősen hasonlít dr. Andy Manville-re. Na szép, vele Rick Brentnek kellett törődnie. Éppen elég hosszú volt azoknak az alakoknak a listája, akikkel Rokinak kellett foglalkoznia. Rocky beállította a repülési irányt, és háromezer láb magasra emelkedett. Az égbolt olyan volt, mint a halvány kék sején. Az óceán zöld hullámaival, ezüstös fényeivel messze mögöttük maradt. Alattuk a zöld dzsungel siklottova, és távolabb florida mocsaras vidéke, meg sok tava, mint meg annyi óriási kékszem. És akkor megtörtént. Roki Maxim először a napnál is vakítóbb lágnyelvet pillantotta meg, amely a jobb oldalon csapott föl, közel a motorhoz, vagy talán magában a motorblokkban. Lehetetlen volt megállapítania. A robbanás túlharsokta a motorok zúgását. Fém csikorgott és üvölt szakadt szilánkokra. Valami, ami úgy nézett ki, mint a légcsavar, vagy még inkább, mint egy óriási körfűrész, gonoszul sivítva el roki előtt. A pilótaülés órába vágódott, és simán leszakította. Mintha egy dühöngő őrült kezébe élesre fent borotvát adtak volna. Üvegtört szilánkokra, kis és nagy repedések jelentek meg a pilótafülke üvegfalán. A botkormányt ellenállhatatlan erő tépte ki roki kezéből. A szél keresztül üvöltött a lukakon, és réseken lángok nyaldosták azt, ami a repülő jobb oldalából még megmaradt, és szélsebesen terjedtek tovább a kabin felé. Hol volt az ég, és hol volt a föld? Jobbra billentek a biztos halál felé. Ritkaság, hogy az ember a legkétségbelhítőbb helyzetekben a másodperc töredéke alatt is olyan tisztálláson, mint máskor jóformán soha. Roki látta konztansz fehér arcát, reszkető ajkát, rémülten kitágult szemét, és a karcolást a homlokán, amelyből keskeny vércsík folydogált. Látta, hogy alattuk a zöld világ őrületes gyorsasággal közeledik. Egyre nagyobb és nagyobb lesz, míg mint egy pörgettyű meg nem fordultak, és a látóhatásik lottóva előttük, a föld helyett meg a halvány ég volt. Amit tenni kellett, Roki automatikusan tette. Gépi en mint egy robotember. Megtette, noha a reménynek még a szikrája sem élt benne. Lerántotta a biztonsági jövet Konstanzról, aztán magáról is. Bal kezével kitapogatta a vörös emelőt, vagyis a vészféket, amely a kabin tetejét ledobja. Ha nem működik, akkor a repülőgép lesz a koporsójuk. Egy ízó fémből és összetört üvegből álló koporsó. Ha az újabb robbanás bekövetkezik, de ez még váratott magára. A tető elrepült. A szél minden elsöprő dühvel ragadta magával, és Konstans úgy húlta semmibe, mint egy érett alma a fáról. Amikor Roki Maxima süvöltő tömeggel szemben felemelkedett, és mint egy úszó a semmibe vetette magát, a zöld világ már kényelmetlenül közel volt. A botkormány olyan közel zúgott el a feje mellett, hogy egy pillanatra le kellett hunnyi a szemét. Számolt. 21, 22, 23, 24, 25. Látta, hogy a fák egyre nagyobbak és nagyobbak, látta, hogy egy mocsármező zöld szigetén félmérföldnyire egy kis házacska van. Hallotta a lezuhanó bonanza hangját, és megrántotta az ejtőernyő fogantyúját. Suhova bomlott ki a seje, élesen vágottak be a szíjak a combjába, a mellébe és a hátába. Két vagy háromszáz yard távolságra lebegett a másik, Konstanz nevezetű fehér pillangó a föld felé. Nem vesztette el a fejét, nem felejtette el megrántani a fogantyút. Roki Maxim öt lépésre ért földet egy óriási fától, egy tocsogós rétem. Előírásszerűen előre gulult, kikapcsolta egy törnyőjét és nézte, amint az lágyan összeomlik. Valahol a fák mögött robbant fel a bonanza, és égő fákjává változott. Rokinak három másodpercre volt szüksége, hogy Konstanz Dinenhöz érjen. Az asszony zokogott, de kisé megrándult bokáján kívül semmi baja sem történt. Eltekintve persze a soktól. Ez a férjem volt, sziszekte az újra meg újra rátörő síró görcsök között. Ez Charles Dynand volt, a bestia. Minden tudott, ő tette a gépbe a bombát. A bombával kétségkívül igaza volt, de Roki nem merte megmondani neki, hogy valójában kivarázsolta oda. Még nem. Este nyolc órakor egy helikopter szállt le Roki Maximmal a magárepülőtéren. Előzőleg Rocky, amennyire tudta, biztosította lezuhanásuk helyét, és az őrködést a helybeli rendőrségre bízta. John F. Hogan már útnak is indította egy szakéttökből álló bizottságot. Rick Brantet is értesítették, a reptéri iroda előtt várta Rokit. Constance Dinant egy kis kórházban feküdt. Szüksége lesz néhány napra, hogy a sokkot kiheverje. Rick Brandt gyanúsan sokáig rázta Roki kezét, és olyan gyengéden veregette meg a vállát, mintha törékeny lenne. Végül ráfőrme. És miért volt ez az egész? He? Hogy téged a levegőbe röpítenek, mert egyeseknek a tyúk szemére léptél? Vagy hogy bádik édes kis konstanszét átküldjék az örök vadászmezőkre? mit mindkettőért öregem. Gyere velem. Szerencséjük volt, hogy Roki még a reptéren találta a szerelőt, aki átvizsgálta és felkészítette az útra a bonanzát. Természetesen nagyon szorongott, de Roki igazán tiszta lelkiismerettel nyugtatta meg. Nem a maga hibája, öregem, gyújtson rá erre a cigarettára. A halottak még élnek, és egy repülőgép mindig pótolható. Ha most, nagyon utána gondol, még mindig olyan biztos benne, hogy senki nem férhetett a bonanzához? Nem látott véletlenül egy barátságos, idősebb urat, akinek fehér haja és kecske szakálla van? Egészen biztos ennem, és egész délelőtt, egészen az indulásig a közelben voltam. Csak a repülő tanulók. Ismeri valamennyi fiút, meglányt? Ugye honnét ismerném, hiszen minden nap új figurák szaladgálnak itt össze-vissza. Tehát senkit sem ismer közülük? Hát annyira azért nem rossz a helyzet. Egy pilóta jogosítvány nem lehet három nap alatt megszerezni. Ahhoz hetek kellenek, és némelyek sohasem kapják meg. Akkor hát? A mai csoport éppen ma reggel kezdett tanulni, és különben is mindig van köztük néhány új... Hallgasson ide! Senki sem bántja magát, ha esetleg túl közel engedett valakit a géphez. Ki érdeklődött különösen a bonanza iránt? Senki. Kivéve azt a vöröshajú lányt, akinek valami balesete volt. Hirtelen nagyon halkan megkondult egy kis harang ott, ahol Roki Maxim az agyát sejtette. De csak nagyon halka. Vörös haj, ő is látta. Vörös haj, lófarok, kötése térdem, raktapasz az arcom, napszemüvek. Vörös haj, mint azért a rejtélyes hölgyék kalamáti Ő is repülő tanuló? Biztosan egy üveg kólát hoztam neki a kantinból, mert nem tudott rendesen járni. És ő is a bonanzánál várta meg? Igen, a szárny alatt ült az árnyékban. És amikor Roki a porséján megérkezett, a lány sántikálva csatlakozott a csoportjához. Tisztán látta maga előtt. Arra is emlékezett, hogy a strandnál integetett. Egyedül ő az egész csoportból. Köszönöm, mondta Roki. Hol találom meg az oktatót? A kantinban. Ott üldögélt és néhány kollégájával szakmai kérdésekről tárgyalt. A legtöbb ember boldog, ha minél kevesebbet hall a szakmájáról. A repülők nem. Ez a kompánia semmit sem tart érdekesebbnek, mint a loopingot, a csavart, meg minden egyebet, amit a botkormányjal művelni lehet. A kis vörös hajú? Morfondírozott Roki kérdésére. Új, még, csak ma reggel jelentkezett nálam. Nem is akartam már felvenni a tanfolyamra. A nőkkel úgyis mindig nehéz. Se, mi a neve? szakított a félbe Roki. Az oktató vastagnat ezt húzott elő. Itt van, Andrea Malakka. Dühös, mi? – A tűzmadár miatt. – De mennyire? – mordult föl Roki. Fizetett egy és ajánlotta magát. – Gina Malakka halott. – Lehet, hogy van egy testvére Vagy egyszerűen az újjukból szopták ezt a nevet, hogy őt megtévesszék vele? Rick Brandt nyaktörő iramba fuvarozta Roki Maximot a városba. Már egy fél óra múlva biztosan tudták, hogy Gina Malakkának nincsen testvére. Ugyanakkor a városi rendőrség nagyarányú vadászatot indított a fehérhajú férfi kézrekerítésére, aki Andy Manville-nek nevezte magát. Rick Brandt és Rocky Maxim először Charles Dinant, aztán Cezára Borgéze villájához Eredménytelenül, Eredménytelenül, mindkét fészek üres volt. A madárkák kirepültek, és egyetlen alkalmazott sem tudta, hogy hová tűntek a gazdáik. – A patkányuk elhagyják a süllyedő hajót – Idézte Rick Brand brosszusan, és erre nem volt mit mondani. A repülőtérre, mondta Roki. egyetlen esélyt sem szabad kihagynunk, hát ha emlékszik valaki a kecske szakállásra. Hasznosabban is eltölthették volna az idejüket. Például, ha egy jót alszanak. igazán rájuk fért volna. Egyetlen utaslistán sem szerepelt Andy Manville neve, senki sem látta az ősz férfiút. Már csak a városi rendőrségben reménykedhettek. Jay Cork kapitány nagyítóval vizsgáltatották minden szállodát, minden panziót, minden ócsó szállás helyet. Huszonkét órakor Rocky Maxim belezuhant az ágyba, és zavartalanul aludt másnap reggelig. Ekkor csengett fel a telefonja. Rick Brandt jelentkezett. Jól nyisd ki a füled, öregem! Charles Dynan tegnap délután bérelt géppel Los Angelesbe repült, állítólag a feleségével együtt. Mivel azonban Konstanz akkor már a kórházban feküdt, logikus, hogy csak is egy másik babáról lehet szó. Talált ki melyikről? Mi vagyok én, látnok? Az arca olyan volt, mint egy mongolé. Amikor a repülőtéri hivatalnok orra ádugtam a fényképet, amelyen Willy Miller irodájába találtunk, azonnal ráismert. Tehát Carmen Pulvera? Fújtatott Roki. Ejha, <gül> még viheted valamire, ha még néhány évig trenírozod az egyedet gónyolódott Rick. Továbbá azt is közölhetem, hogy Cezáre Borgéze Baldi Newman jaktján kifutott a tengerre. Útjának célja ismeretlen. Mi lenne, ha bérelnénk egy gépet és megkeresnénk? Ez a te feladatod, öregem. Mikor indul a legközelebbi lökhajtásos Los Angelesbe? Rick olyan éleset füttyentett, hogy a telefonhúzal majdnem elszakadt. Roki dob hátyájáról nem is szólva. Hehe, -he, az ember megérti a célt és elnémul. Kuncogott azután. Te, Don Juan! Ki akarod ütni a nyerekből Charles Dynant, te Kármen Pulveránál? Fúj, szégyed magad! Elkölcsi romlottságodat kilenc tagú korbáccsal kellene kiverni belőled. Ha nem tévedek, még egy órád van a Los Angeles-i gépig. Ritkán kapta magára ilyen gyorsan Rocky Maxim egyetlen épségbe maradt töltőnyét. A taxisofőr, aki a reptére kivitte, három büntető cédulát is kapott gyorshajtásért. Rocky szó nélkül fizetett. Csak a repülőgépen folytatta az alvást. Rick Brand feladata nem volt könnyű. Egy motoros jaktot kellett megkeresnie, amely valahol kinn az Atlanti óceán hullámain úszott. Éppen úgy kormányozhatták északi vagy keleti irányba, mint délre, Florida felé, vagy nyugatra, a Mexikói öbölbe. Körülbelül olyan volt a helyzet, mintha Ricknek azt a bizonyos tűt kellene a szénabogjába megkeresnie. Útban a repülőtér felé tervet készített. Az egész kísérletnek csak akkor van értelme, ha módszeresen csinálja. És ezen kívül szüksége van egy jó nagyjad szerencsére is, hogy megtalálja azt, amit ő meg roki remélt.